Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Bueno, urtia bukatzea dihunontan, eh, hainbat mediek errepasoen dute urtiana, eh, gure bai hainbat eh, urteko gai izan ditugu izpide, eta nazioarteko gaietan nebai eh, protagonismo berezia Arabiar herrialdetako atletako matxina dauek izan duten eta pixka bat guztiontaz hitzen dugu eta gauza gehiotaz zebai txenter rekondokin, telefonoz kaixo egunon? Bai egunon Zemoz gai txenter? Bueno, ondo, ondo, jau ondo ezin? Ez? Bukaizan, eta ezin jatu. kexatu da beste urtebete pasatuko dela, agilan e, nahi gabe eta zenaz ja urtea kaskatik guzte Hoitxe ba, hoitxe ba, <gül> zemuz adinekin jaba egizu Oida, bueno txentea ipatu duguna, herrialde arabiaren e, kontu bau duela ja hasi dela eta hoendikan e, errialdez aldatu badare bueno, beste herrialdetan ez dakigu E, Tunisian hasi zen egoera hori nola izango den Baina realdez aldatzen jonda eta bueno, gaur egun Siria ezagutzen dugu minio esan dugun bezala e, Tunisian hasi zen denaz Hori da, eta guain dela ia ama bilabete ba, Tunisian hasi eran ba, iztioa arruntak ematen zutenean, ba gero ikusi dugu zen holako ibilbidea egin dituzte olako e, gertaerek, es e, argi segon Tunizian gauzak etzeuden den oso ondo, baina inork etzun espero ba holako e, gertaerak, Izan ba uh -huh. hasi aipatu dugun bezala eta ba, bueno, e, anekdota bezala hasi baziren ere Lister ikusi genuen nola hango diktadorea Benalik, ba naiko kilikolo jarri zen bere etorkizuna, es uh -huh. eta handi Listerra ba, Egiptora pasaziren gauzak eta ordun bai bende ja urduri jarri izan. Zeren ez du, e, konparatzen bada egu e, Tunisiaren errealitatea, eta e, Tunisia eta Egiptoen arteko desberdintasunak, ba, Egipto beti e, klabea izan dela. Baiz honaldean, ba, kontutan hartzen baldin badegu Estatu Batuetako aliatu nagusietariko bat izan dela historikoki, Israel jokatutako papera ere mundu arabiarrean, bere e, ja Egiptoan gauzak, e, baenaiko, bitxiak ziren, ez, mubararen hasieran, e, ba, mubarak bere jasosun, estatu batuetako e, babesa, lehenengo ordutan, e, tairen plazan hasi zirenen estiluak eta protestak, Baino laister ikusi izan ere, ba, uholde bat, ba, atarian zehon, ez, eta Egiptotik ikusi genuen ere, ja, hurrengurratza gurratza baitiemenen, baitbareinen, eta hau daia golkoko e, ango monarkiak edo, ba, baita ere bere etorkizunean zalantzan, jarrizan, ez, eta ordun bai ja erabaki zuten. argi eta garbi bai interbentzio zuzena bate ukitzeko e, piskat desbiderratzeko atentzioa, se dugu nola mediatikoki ba aldatu dira eta ordun han kokatu san Libia, ez, Libia herrigunea kokatu san Libiaren gora berak, Libiaren gatazkan militarra, gainera, e, beste protesta gehienak, ia, baketsuak izan baldin badira, ere, eta errepresioa oso bortitza izan, Libian bakarrik erabaki dute mendebaldeko baldeko potentziek, mm -hmm. ba, interbentzioa, ex. Eta gero, ja, Libia, ba, ikusi dugu, ba, baita ere, pelikula osoa, es, gara hilketa edo ejecutzi e, batzuentzat, amaitutzat eman dute, ango gatazka, dena denez, ailegatzen diren berriak, ba, zauzak ez daude, haingarri, baino mediatikoak ibeintzat, borronik aueba no, duten uh -huh. batzuak eta hortik ba, salto egiten dugu gaur egungo ba, ba dagoen aktualitate bat, ez, eta da uh -huh. Siria. Bai. Eh. bai, pixka bat e, aurrekoa aipatu ditugu. Ez dakit, e, bueno, Zeus modjuzun e, o zer utezun Herrialde e Arabiar hauetako matxina da u Zer dela eta, hazi da, bueno, gualde bueno, gobernu zarrak dielako, pixka demokrazia eske herria delako edo atzatika norbaik edabila dielako, eh... Zer, zer, zer usaitzen zueda? Bueno, eh, habanikoneko zabala topatzen dugun eh, olapiskat espekulazio mailan ez? Eh? Baina argi dago ezin eh, dugu aztu ia eh, errigusti hauetan ematen direla ba gauzak aman komunak, ez eh? alde batetik, ba, bueno, poterean baguen pertsona eh, urteak daramatza pertsona Eus. bat izaten da normalean eh, naiz eta eh, ofizialki eh, eta nazioarte mailan eh, demokrazia bezala hartu, ba, argi dago demokrazia esa nabaria izan dala, es, bai Tunisiaan, bai Egipton, bai Libian, eta bai beste tokietan ere, uh -huh. es. Baina horrekin batera ere, ba ikusten da, nola, populazioa oso gaztea da, ustelkeria oso zabalduta dago nun nahi, e, ikusten da ere, nola, ba, inguruan e, egiten diren, ba, e, diru banaketak, eta haberastasun banaketak, eta txiroak gero eta gehiago izaten dira, es, uh -huh. e, universitario askok eta askok ere egoten dira, nor marean eta hauek ikusten dute baien eturkizunea ba, oso beltza inungo aukerarik ba, bere bizitza aldatzeko mm -hmm. ba, bueno, Olako bueno faktore guztiak bat egiten dutenean ba, esaten duan bezala. es Tunisia hasieran anekdota gisa hartu ba ere ba hori es nola e, ingenieritza ikasitako e, mutil bat ibiltzen izan ezin lania ibili ordun bere herrira bueltatu zen e, an herrian kokatu zen auso, asoka batean. bere txiringito txikia ba, barazkiak eta lako gauzak e, saltzeko azalddu usan polizia e, ustelkeria polizia pixka kobratzeko e, ba hori ez impostu bat impostile e, gala e. e, mutilek esan zuen ez, Ordun errepresioa hori ere ia e, komentatu dugun errepresioa man komunu da erregimen e. guztia houetan. errepresio hori ondoria mutilia hiltzen dela eta bueno, gero etorrizan etorrizan, ez bere ikusten dugu nola, ez, historia txiki horretatik, ba oso adirazgarria da ba, kokapen orokor bat topatzeko mundu guzti horietan. E, bai, lehenu haipatu dugu gure bai, e, bueno, Libia izan duzela mediatikoki hastinduena, edo, bueno, ba bertan e, mendebaldeko indarrak e, sartu zielako, e, Siria aipatu dugu gure bai, bi e, etan, e, bueno, militarki e, izaten nahi erasoak, Eta, bueno, esan dezakegu hemen esku hartuko dutela edo ainda garran e, urrut ikusten dago. Bai, han e, dago koska, es, batzuentzat ja nai dute parekotasun hori mai gainean ipini eta esan Libia ta Siriaren arteko antzekotasunak, ba, Navariak direla ta orduan, ba, gidoi bera errepikatu behardala, es, baina e, ez da in erresa. E, Libia txikiagoa esan, E, geopolitikoki edo geostrategikoki sidiaren papera izugarria da, kontutan hartzen baldin badegu nunko katuta dagoen, zenolako mugat ditu bai Turkiarekin, bai Irakikin, bai e, sidiaren papera historikokin Libanon, zenolako e, aliantza daukaz e, Siriako regimena Iranekin, Izbularekin, Hamasekin, berez, e, aktore oso importantea zonaldean, ez? E, Mende baldetik agian gogoak badituzte baulako intervenzio militar bat errepikatzeko, baino badak Batakite ere, e, ue, potere utzune bat sortzen baldin bada Sirian, ez da izango olibian bezala, zer ondorioak ba, aipatu ditugun zonaldeetan zabalduko dira, ez? Eta hori bai izango siren e, egoera kontrolezin baten aurrean kokatzea, ez bakarria zonaldea, baizik eta ia mundu uzati importante bat. Bere Naiz eta komentatu duzun bezala, intervenzio militarra nabaria dala, edo bintzat, enfrentamentuak nun nahi sortzen ari dira, bai regimen indarrak, baino baitare, manifestari edo herrebeldeen arteko, matxino askok armarekin ibiltzen dira, han bai ikusten da, adibidez, Arabia Saudiren papera, askotan, Mendebaldeko Prentxan izkutatzen den paper bat da, e, bai diruarekin eta armarekin babes ba oso ondia, e eh, ematen ari da momentu honetan Libiako matxinoei uh -huh. eh, han ere ordun kokatu behardera zen holako tendentzia islamista armatuak eh, ez bet esango alkaerantzekoa baino alkaedaren zelulak ere historikoki zonaldean ibiril dira eh, irakeko errefuxiatu askok eta askok Sirian barnean kokatzen dira errefuxiatu askok dirasunitak sunitak ere ba momentu honetan erregimen e, er kontrakoak dira berez, faktore esanduan bezela asko eta asko daude baino hemen momentu honetan E, ba, bildur nagusia mendebaldean baldean Olako operazioa elibian bezala Arrepikatzeko bada hori ez? Utsune, Potere utzune hori sortzen baldin bada Zer zer eta ondorioak kontrole zinak Biurtzen baldin badira Asko arriskutsuago izango zen dudarik abe mm -hmm. Horre azkeneko egun nauetan e, Liga Arabiarreko ordezkari batzuk izan dia Aum zen okerrez banoz Bertako bueno, ba, katazka gaien izan den herri aldian, Eta asko lepuratu diote ba, bueno, Bertara jondiela ba, Olako bueno, protokolo bat ite abakarrikan. Ez dakite, Ligarabiarrak ez zernolako jarrera izan duen oain arte, e, matxinatu herrialde hauekin, eta ze jarra izango musiriak? Bai, bueno, Ligarabiarraren papera saldu behar da argi eta garbi hipokresiaz beteta dagola. E, be, begiratzen baldin baditugu, norzuk dira gaur egun kontrolatzen du dena e, Ligarabiarrak eta normalean golkoko monarkien inguru horretan kokatzen dira aktoren agusiak oiena otik entzutea, demokrazia, partizipazioa, askatasuna, mm -hmm. da, hipokresia, utza, jakinda zenolako egoeretan daude ango hiritarrek ez. Mm -hmm. Berez, hori lehenengo pousua. bigarrena ere, zindegoaztu, Ligarabiarra izan dela, e, aitzaki nagusia edo e, berari esker e, eman zan libiaren interventzioa. Ligarabiarra batekin zuen, e, interventzio horrekin eta aitzaki horrekin, ba, aurrera egin san, ba, o, natoren e, parte hartzea, ez. Mm -hmm. Eta kasu honetan, bai, ba, zu gaipatzen desu ba, protokolo bat, betetzen nahi dira baino esinde guaztu adibidez eh, ez dago ziriaren egoeran ez da e, Libiaren bezalakoa, e, Osoa didazgarria izan da adibidez, e, Turkiaren babesa e, e, matxinoei, ez, baino era berean ere e, pixkat e, iskututa bezala saldu da Iraken abstentzioa, ez, Irakek argi dauka e, ez da torbat e, alasaren al erregimenarekin, baino eraberean, berean ezin du kontra egin Berez, e, Libiarraren papera e, era txiki batean, baino da konparatu bere osotasunean Era txiki batean eren eretsza da ba, eh, onuren edo nazio batuen papera gaur egungo eh, nazioarteko estenatokian, atatokian ez. Deni, gaztelaniaz esaten den askotan, ba, florero utza bihurtze, bihurtu da aspalditik eta florero utza ez denean basegurazki ba, hori ez, hipokresia inguruan mugitzen den realitate bat da. Bueno, indilego pixka terrepasua bonarrialde bueno, matxinoen inguruko kontuei. Hortikaganez oso urrun, eh, gaurko albistetan heldu da berriako argazki nagusian eh, berriz Ba, Kurduen e, eta Turkiaren arteko gatazka beste sarreski bat emanda ezta. Hori da eta e momentu honetan tokatu zaie e, egualdeko kurdoei, da, gaur egun Irakpean dagoen Kurdistango sati hori, es. Ez. Eta ezin dugu astu e, askotan matxina data hitz egiten dit direnean, e, mundu arabiarran edo mundu musulmanean, e, ba herri batzuk beti oso kaltetuak sortu izan dira, es. Otomanoen garaian ba armenioei tokatu ere, ba azken bola da honetan 20garren eh, mendetikoenea gilen bat bakurdoi tokatzen ari saien unnai es golkoko krizia, lehenengo krisia eman zenian, ba, mende jaso zituzten, ba, hori ez, babes asko, babes komatxo tartean, mm -hmm. hori ezker, ba, zaiatu ziren, altzamendu bat, zadan juzegin kontra, eta ondorioak, ba, bueno, represio bortitza, e, iaia genozidio bat egin zen, eta Turkiaren kasuan, ba, gauza bera, ez, e, kar, e, zea, e, e, e, azken urtetan, eta azken amarkadetan, Turkian eman diren erregimen gehiinek edo danak ba, kurdoen kontra ibilidira jota zuez. Eta, bueno, adibide gixia izan da, ba, baitare aste honetan, zenolako zarraskia, zenolako atxilok masiboa eman den, ba, ordezkari politikoen artean, ez, kurdoen e, ordezkari politikoen artean. Eta horrekin batera, ba, ikusten dugu ere, ba, e, ekintza militarrak, Turkiaren militarraen eskutik, nun nahi, eta esin degu astu ere, eta aprobetzatzen sidiata zitza nah. gindu egunaz, ba, e, Sirian ere kokatzen dala Kurdistango sati bate, momentu honetan. Siriapean egonda historikoki e, ango kurdoek ez dute izan eskubide zibilik, ez dute izan eh hiritartasunak eta horrek ere, ba, baldintzatzen du bere bizitza osotasunean, es. Eh, matxina dak hasten sirenean e, kasualki, ba, kurdoen herri batean hasi ziren, baina txiren hain beste e erregimen aldaketaz hitz egiteko, baizik eta haien eskubideak eskatzeko, ez? E, ikusi sutenean zen aktoreak hasi ziren mugitzen, eh matxinoak bezala, ba, hauek kurdoek atzera egin zuten eta bere haien etxean egon ziren, ikusten pixkat ibilbidea, ez? Eta momentu honetan oso diasgarria da, ba, kurdoen historikoki Sirian beti lehenengo lerrotan ibili dira protestaka, ba, momentu honetan haien etxetan egotea. Ez beres e, behin e, iratzi batean, artikulu batean idatzi nuen bezala, nere uste ba, berriro ere e, arriskuan daude kurduak izateko e, benetasko galtzaileak e, olako historietan. Agian horregatik anglisu dira txian, ez? Bazpare berri zego arostia toki itorko zen. Hori da esperientzia askotan ba oso lagungarria izaten da eta uhum. bueno, kasu honetan adibide bezela da, ba, ondo dator. Bueno, eta azkeneko gaitza tartuko duguna emakumea izango da. E, bueno, herrialde arabiarretan emakumea bueno ba kulturalki, eh edo baztertua do eta bueno, beste eh, herrialde bitxi bat, bueno, Israel aipatuko dugu, herrialde matxa artean aurratua den hortan, bertako bueno, ultra ortodoxuen duten jarreran aurka emakumen dut, eh, aurka duten jarreran aurka herritarrak mobilizatzera sai delako, ez? Eh? Hori da eta bueno, fundamentalismoa edozein koloretan baldin bada, ba, normalean, genero ikuspegitik ba, emakumeak ba, oso egoera txarrean kokatzen direz bai, testuetan, bai jarreretan, eta bai egunerokotasunean berez, ba, bueno, bai bitxia da zen askotan ortodok e, zionismo, baino e, judaismo ortodokzotaz gutxi egiten den, baino bai e, han talde oso fundamentalistak ez. eta horrekin batera, ba, bueno munduara biharran eman diren urratzak ere ba, bitxiak izan dira, ez e, oso adirazgarria izan da, Egipto E... Em emakumeren papera ta irren plazan, e, baino horrekin batera ikusi dugu nola, eh, poderioren arabera, ba auteeskundeen emaitzak ikusiz gero, bai islamismo garail aterra dela, ez bakarria anai musulmanak, baizik ez ta eh salafismo inguruan dauden korrente beste batzuk eta hemen bai historikoki ba eh gurutze bidean topatzen dire eh emakumen inguruan ematen diren mugimenduak, ez holako e, taldeek argeta garbi daukate, eh, ze emakumerekiko jarrera da, edo zuen eskubideak, edo islama, zuek erabaki behar dezue. Emakumeek erabakitzen baldin baute, haien eskubideak defendatzea, lehenengo minututik bagustiz bastertu, eta daude e, represio bortitza haien kontra, eta barretabarrez. Orduan, hori ere kontutan atzeko adala, zer en Libian histerikoki emakumeren papera, bazkos nabariagoa izan zan aurreko regimenarekin, e, ikusi izan ere adibidez e, Irakeko e, Zalanjusein regimenarekin, emakumeren papera izugarria zala, bai jeneritzen, bai arkitekturan, eskuntzan, e, edo zein e, lantokietan, presentzia oso nabariatzen, eta estatu ba, e, batuetatik e, eman zirenetik e, interbentzio famatu hori edo okupaziori ba, gauzak zeharo aldatu dut. Eta gauza bera seguraski gertatuko da e, bai Sirian eta bai e, Libian. Hmm. Egipton eta Tunisian ikusi behar da, agian hemen irakurketa kontrakua dela aurreko eh, regimenekin ba, emakumeak ere, ba, zain ondo egoten ziren, baina, bueno, saiatzen behintzat mantentzeko berekuo eta minimoa, baina momentu honetan, islamismoren e, jarredekin, ba, oso saia izango da mantentzea olako, olako momentu eta behintzat, olako posturak eta olako e, presentzia. <coughs> Bona bueno, txente, ba, urteko herrepasonekin honekin geha, gea alde Arabi dagokionez eta uneko azkeneko albiste guzti hoiekin. Ba, asko beste behin, gure ez da ba. Eta urte berrian. Ezkerrek asko zuei eta usabera, ondibili. Bai.